Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за підтримку цього каналу За кожну підписку та вподобайку За кожне поширення та кожен ваш коментар Української має бути більше Філіп Кіндред Ді Команда дослідження Боже, всемогутній! Обличчя Пархуста палало від збудження. «Хлопці, хлопці, швидше сюди, ви тільки подивіться!» Перед екраном переднього огляду зібралося шестеро бородатих, вдягнених у лахміття чоловіків. «Це... це вона!» Серце Бартона здавалося ось-ось вистрибне із грудей. Ще й не відірвати, наскільки гарна! Егеш! А чому б, чорти, забирай!» «Їй виглядати інакше!» – голос Леона тремтів. «Ти, напевно, думав, що поки ми...» «О, хлопці, дивіться! Нью-Йорк!» «Де ти, дурна голова Нью-Йорк, побачив?» «Та он же он, біля краю води!» «Не мали дурниць! Ми взагалі зараз над іншою півкулою! А те, у що ти тицієш пальцем, це швидше за все вогні Бангкока на березі Сіамської затоки!» Зелено-блакитна із білими плямами хмар куля заповнила вже майже третину екрана і збільшувалася із кожною секундою. Вони замовкли, зачаровані красою рідної планети. «Аж не віриться, що я бачу її знову!» – порушив мовчанку Мерівітер. «Думав, так і загинемо!» Його обличчя скривилося від презирства. «Марс! Проклята помийна яма! Тьмяна плямочка, сонця на небі, нескінченні пилові бурі, рудий пісок, волохаті мухи і руїни, руїни, руїни! Як ми тільки не збожеволіли там за ріки з гаком!» «Дякуємо Бертону!» – капітан Стоун кивнув на механіка. «Другого такого фахівця з ремонту ракетних двигунів навряд чи знайдеш у всій сонячній системі!» Знаєте? Знаєте, хлопці, куди я подамся перед усім, коли повернуся? Пархуст мріливо закотив очі. Ну, і куди? У Коні Айленд. Ось куди. А чому саме туди? Люди, хлопці, та ви тільки уявіть, натовпи людей. І всі розмовляють, наспівують, жують, кричать, танцюють. А у кіосках торгують Морозивом і газованою водою, пивом і молоком, паперовими носовичками, а поруч, поруч хлюпається океан. А чайки? Ти забув про чайок. Очі векші заблищали. Давненько я не бачив чайок. Подумати страшно, яка прірва часу цілих вісімнадцять місяців. Пархусте, я із тобою. Сядемо на пісок ближче до води, аби бриз з океану кидав солоні бризки нам в обличчя, а над нашими головами кружляли і кричали чайки. Цікаво, а які купальники носять у цьому сезоні дами? Не здивуйся, якщо вони взагалі засмагають голяка. «До чого ж, прикро, хлопці, що мене із вами не буде?» – промовив Маріветер. «Самі розумієте, дружина». «Щойно приземлемося, одразу ж почнуться ці подружні обійми, ці лунки і таке інше». Він втупився у порожнечу. Його голос понизився до шепотіння. «Я цілих півтора роки не бачив свою дружину. Як там вона без мене?» «Я теж скоро побачу і дім, і дружину». З обличчя Стоуна теж не сходила усмішка. Скажу вам, не повірите, скільки років я вже одружений. А скільки ти вже одружений? Іноді, здається, ніби цілу вічність. Стоун, подумки, перенісся до рата і джин. У горлі в нього відразу ж виникла грудка. Вони, напевне, виросли за цей час. Відразу й не впізнаєш. Хто виріс, капітане? Діти. Мої діти. Астронавти перезирнулися. В очах у кожного з них читалося нетерпіння. Ну то коли? Коли нарешті? прошепотів векші? Десь за годину, сказав Стоун. Ще годинка, і ми вдома. Гальмівні дюзи двигунів пронизливо били. Корабель нахилився, підстрибнув, завалився на бік. Прорав по землі добру сотню футів і, нарешті, занурившись носом у пагорб, завмер. У тиші, що запанувала за мить, було чути, як десь лунко крапає вода. Першим, тримаючись за спинку пілотського крісла, на ноги підвівся Пархуст. «Ну, приїхали!» – повідомив він, витираючи долоною кров, що текла з лівої щоки. Бартон застогнав, поворухнувся і, спираючись на руку Пархурста, підвівся на коліна. «Дякую, дякую, ми, ми приземлилися, ми вдома!» У рубці був повний розгардіяж. У зім'ятому понівеченому корпусі зяли три широченні тріщини, внутрішня м'яка обивка – Подекуди відвалилася і тепер звисала кошлатими клаптями. Всюди валялися уривки паперів і шматки покаліченої апаратури. Один по одному, похитуючись, підвелися Векші та Стоун. Всі живі? Всі? Обмацуючи забите плече, поцікавився Стоун. Дай руку! Допоможи підвестись! Попросив Леон. У прокляття! Як коліно болить! Легші допоміг йому встати. Мерріветер був непритомний. Його посадили в крісло і ляпасами по щоках привели до тями. «Ми сіли! Ми сіли! Ми приземлились!» Все ще не вірячи, знову і знову повторював Пархурст. «Ми сіли на, на нашій старенькій добрій землі! Ми сіли і ми живі!» «Я сподіваюся, зразки не постраждали!» занепокоївся Леон. «Та плювати на зразки! Головне ми! Ми живі і здорові!» на все горло закричав Векші. Відшукавши у шухляді з інструментами гайковий ключ, він почав гарячково відвертати болти зовнішнього люка. «Ось зараз, зараз виберемося на сонечко і розімнемо ноги!» «А де ми?» – запитав Бартон Устоуна. «Трішки південніше від Сан-Франциско». «Фріско!» «Це грандіозно!» Паркурс вхопив другий гайковий ключ і підскочив до Векші, аби допомогти йому. «Сан-Франциско!» «Подумати тільки! Я колись бував у цих краях», – примовляв він. «У Фріско чудовий парк. Парк Золотих Воріт називається. Тінисті алеї, фонтани, зелена травичка. Загалом все як годиться. Так...» Там ще й найкраще на всьому західному узбережжі кінна сміху. Зазирнемо туди і порагочимо від душі. Ось впав останній болт. Люк із жалібним скрипом розчинився. Розмови вмить увірвалися. Мружачись від полуденного сонця, астронавти визирнули назовні. Навколо серед зелених пагорбів простягалися оброблені поля. Слабкий вітерець ворушив травичку, від квітки до квітки пурхали метелики. Вдалині виднілася швидкісна автострада. Нею повзли крихітні комашки автомобілі. «Ви чуєте?» – запитав Леон. «Що це? Що за звук?» «Потяг!» Постукуючи на стиках рейок, до міста наближався потяг. «Місто!» «Будинки і дерева!» «Цирк Шапітона на околиці, бензоколонка, а за нею автостоянка, а навпроти мотель. Як гадаєте, хто-небудь бачив нашу хех, славну посадку?» «Ну, напевне». «А чули то неодмінно», – заявив Пархурст. «Коли ми звалилися, то гримнуло добряче, краще, ніж грім у грозу». Векші зробив крок у відкритий люк, пролетів близько фута до землі, і приземлився на коліна. Він підвівся, широко розставивши руки, і так і стояв. Його хитало. Ноги немовчавунні. Хе, мало не падаю. Стоун посміхнувся. Не дивно. Аж не то довго ми теліпалися у космосі. Він зістрибнув на землю поруч із Векші. За мною, хлопці, прогуляймося трішки. Поруч Мішком гепнувся Пархурст. Підемо до міста. Напевне, нас там безкоштовно нагодують із нагоди прибуття. Чорт, забирай. Я б, здається, все віддав за ковток шампанського. Тримаючись за корпус корабля, він піднявся на ноги і гордо випнув груди. Повернення героїв космосу. Нам вручать ключі від міста. Потім парад. Військовий оркестр, що грає манш. «Тум-тур-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум!» -тум -тум, -тум, -тум, -тум, -тум, -тум, тум тум а навколо? Навколо море чарівних дівочих обличчя і квіти, квіти, квіти!» «Хм!» – гмикнув Леон. «І дівчата, напевно, неодмінно візьмуть тебе у полон, так?» «А як же?» – Пархурст покрокував через поле до міста. «Покваптеся, а то пропустите найцікавіше. Потім будете собі лікті кусати». Решта рушили за ним. «Дивіться, дивіться!» – вигукнув Стоун. «Он з того паурба за нами спостерігають!» «Ха! Дідлахи, Та їх там ціла зграя!» Бартон розреготався. «Ходімо, привітаємося з ними!» Вони пішли високою, мокрою відранкової роси травою до зграйки дітей. «Схоже, зараз весна. Ви відчуваєте, яка свіжість у повітрі!» Леон... Вдихнув на повні груди. Так, і пахне весною, і трава молоденька, зелена. Сонце ще не встигло її висушити. Стоун порахував подумки. Виходить, що сьогодні 9 квітня. Астронавти заспішили далі. Діти стояли за ці і мовчки їх розглядали. Ей, хлопці! Пархурст помахав рукою. «Ми повернулися!» Діти витріщалися на них. «Тут щось не так», – пробурмотів Леон. «Ну, звісно, як ми відразу не здогадалися! Бороди! Наші бороди!» Стоун поклав долоні рупором до рота і гукнув. «Не бійтеся! Ми повернулися з космосу! Ми астронавти!» Діти перезирнулися і кинулися до міста, аж п'яти замелькотіли. Шестеро астронавтів з Пантеличину втупилися на порожну вершину Пауорба. «Якого дідька? вирвалося у паркурса? «Що це із ними?» «Наші бороди», – промовив Стоун. «Бороди їх налякали». «Та ні, це не бороди. Щось тут не так», – хрипло заявив Бартон. «Сталося щось. Я просто печінкою відчуваю». «Ну...» Но... «А чого б їм нас не боятися? Ви гляньте на себе!» Леон відірвав рука в своєї сорочки. «Зарослі, брудні, одним словом, волоцюги!» Він попрямував за дітьми в бік до міста. «Ходімо! Чого зупинились? На півдорозі нас, напевно, зустріне спецмашина!» Стоун і Бартон перезернулися і покрокували за ним. Вслід слід мовчки рушили інші. Хлопчина, що їхав їм назустріч, несподівано розвернув велосипед і щосили натис на педалі. Дорожні працівники, побачивши їх, покидали лопати і з криками розбіглися. Астронавти здивовано дивилися їм вслід. «Хотів би я знати, у чому справа», – зронив пархорст. Стоун у відповідь лишень знизав плечима. Астронавти перейшли через залізничні колії і опинилися у гайку евкаліптів. За деревами, власне, й починалося місто. «Берлін Дейм!» – прочитав Леон вголос напис на дорожньому вказівнику. Астронавти окинули поглядом околицю містечка. Готель, кав'ярня, заправна станція, магазинчики, автівки, що ледь-ледь повзуть, нечисленні перехожі. Звичайне маленьке містечко, яких у Америці сотні. Вони не поспішаючи вийшли з-за дерев. Працівник заправної станції підвів на них очі і завмер, розявивши рота. Замить він схаменувся, кинув шланг і побіг головною вулицею, волаючи на всю горлянку. Зупинилися автівки. Із них повискакували водії і теж кинулися геть. З магазинів, кав'ярень висипали домогосподарки, бізнесмени, діти і теж кинулися щодуху у різні боки. За півтори-дві хвилини вулиця спорожніла. «Святий Боже!» – пробурмотів Стоун. «Що діється в світі?» Шестеро астронавтів понуро покрокували до центру містечка. Навколо ні душі. Жалібно завила, майже заскавчала сирена. Із бічної вулички виїхала автівка із блималкою на даху. Побачивши їх, поліцейський за кермом увімкнув задню передачу. У вікні найближчого будинку Бартон помітив бліде від страху обличчя. Якась мить, і обличчя зникло за фіранкою. «Незбагненно! Та й що відбувається?» «Вони тут що? Збожеволіли всі разом!» – звернувся Мерівітер до Стоуна. Стоун мовчки присів на бордюр. Решта зібралися навколо нього. «Моє коліно!» – Леон застогнав і притисся спиною до телеграфного стовпа. «Болить жахливо!» – він закусив губу. «Капітане!» – кинув Бартон. – «Ти розумієш, у чому тут справа?» Ні похитав той головою. Стоун подлубався у кишенях і вийняв цигарку. Запаливши, глянув на кафе навпроти. Відвідувачі звідти розбіглися в паніці, лишивши все, як було. Тарілки із їжею на буфетній стійці, склянки із недобитою колою. Біля самого входу лежав пошарпаний портфель. У духовці починали диміти гамбургери. Кавник Тихенько попихкував. На тротуарі біля кафе лежали різнокольорові пакети. Вони випали із її сумки. Автівка з прочиненими дверцятами торохтіла незаглушеним двигуном. «Ну, а далі що?» – запитав Леон. «Я не знаю». «Ну, не можна ж просто сидіти і... не знаю». «Нічого не кажучи...» Стоун перетнув вулицю, увійшов в покинуту кав'ярню і сів перед стійкою. «Що він робить? Адбіс його знає!» Пархурс теж увійшов в кав'ярню і сів поруч із Стоуном. «Що ти робиш, друже? А хіба не зрозуміло? Чекаю, поки мене почнуть обслуговувати!» З-під столу випав сплямистий собака. Втягнув носом повітря, і, не дивлячись на них, прошмигнув вздовж стіни до виходу та кинувся вулицею. — Та ти що, капітане, яке обслуговувати? — Пархурст поклав руку Стоуну на плече. — Всі ж порозбігалися. Стоун мовчки вивчав поверхню буфетної стійки. Так і не дочекавшись відповіді, Пархурст вийшов на вулицю. «Якого біса вони всі порозбігалися!» Звернувся він до Бертона. «Що із ними не так?» «Очі!» – сказав Бертон. «Які очі?» «Вони дивляться на нас!» Бертон махнув рукою на вікна сусіднього будинку. «Вони сховалися, але спостерігають!» «Чому вони ховаються?» Несподівано напружився меріветер. «Сюди хтось їде!»